În luna opta, în anul al doilea a lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiului Berechea, fiului Ido, astfel. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le, dar, așa vorbește Domnul oștirilor. Întorceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor.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 a vorbit prorocului Zaharia, fiului fiul fiului Ido, astfel. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbarar. În normal erau niște cai roșii, și albi. Am întrebat, ce înseamnă cai aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă cai aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis Aceștia sunt aceia pe care i-a timesc Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis Am cutreierea pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis Doamne al până când?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 Cetățile mele vor avea iarăși bălșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Siunul, va alege și Ierusalimul. Am ridicat ochii și m-am uitat. Și iată că erau patru coarme. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine. Ce înseamnă coarmele acestea? Și el mi-a zis. Acestea sunt coarmele care au resipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul.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 Străgă de veselie și bucurăte, te fi căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău," zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor mă atimesc la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca parte lui de moștenire în Pământul Sfânt."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 Satano, Domnul să te mostre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc." Însă Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el." Apoi a zis lui Iosua, Iată că îndepărtez de la tine." nelegiuirea și te cu o haină de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul Oștirgăr. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, Vei judeca și casa mea și vei privighea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu o drasla căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Josua, sunt îndreptați șapte ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acestea. În ziua aceea, zice domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors,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 și tot mâinile lui o vor ispravi. Și veți ști dacă domnul oștirilor m la voi, că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe, aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului, care cutrăieră tot pământul. Eu am luat cuvântul și am zis, ce înseamnă aceștia doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?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 Și oricine jură strâmb, vor fi nimiciți cu desăvârșire de aici. timet, zice domnul oștirilor, ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceea și să o împreună cu lemnele și pietrele ei. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, Ridică ochii și privește ce ies de acolo.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 Și iată că s-au arătat de două femei. În aripile lor sufla vântul. Ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat Efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine. Unde duc ele Efa? El mi-a răspuns. Se duc să-i zidească o casă în țara și în aer. Ca să fie așezat acolo și să rămână pe locul ei. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat. Și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. La carul din tâi erau niște cai roșii, la al doilea car, cai negri, la al treilea car, cai albi și la al patrulea car, cai bălțați și roșii. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine. Ce înseamnă aceasta, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns... Aceștia sunt cele patru vânturi ale cererilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Ca aici cei negri, înhămați, la unul din care s-au îndreptați pe țara de la miezul noapte și cei albi au mers după ei. Cei bălțați s-au îndreptați pe țara de la miezul zi, cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutrăiere pământul. Îngerul a zis, duceți-vă! De pământul. Și-au cutrăierat pământul. El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreaptă spre țara de la miezul nopții fac să se mai potolească mânia mea în țara de la miezul nopții”. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Să primești darul de la prinșii de război din Babilon. Heldai, Tobia și Edaia și anume, să te duci tu însuți în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Cefania, unde s-a dus ei când au venit din Babilon. Să iei de la ei argint și aur, să faci din ele o cunună și să o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Oțadac, marele preot, și să-i spui, Așa vorbește domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli în locul lui și va zidi templul Domnului. Da!"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 și veți ști astfel că domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru. În anul al patrulea al împăratului Darius, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra lunii a noua, care este luna lui Chișleu. Cei din Betel trimiseseră pe șarețel și eregem melec cu oamenii săi,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 Însă ei n-au vrut să ia aminte, ci și-au întors spatele și și-au stupat urechile ca să nu audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-ascultă legea. Nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor, prin Duhul său, prin prorocii de mai înainte. Din pecina aceea, Domnul oştirilor s-a aprins de o mare mânie,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 Dintr-un mare număr de cetăți, locuitori unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice, Haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor.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 Și de la râu până la marginile pământului. Însă că tine, Sione, din picina legământului meu, pe cu sânge, Voi scoase pe și tăi de război din groapa în care nu este apă. Întorceți-vă la cetățuie, prinși de război, plini de nădejde. O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit.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 Domnul oștirilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de praștie, vor bea, vor face gălăgie ca amățis de vin, vor fi plini ca un pahar de jerfă, ca și colțurile altarului. Domnul dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului său, căci ei sunt pietrele cu unii împărătești care vor străluci în țara sa, Oh, cât sunt de înfloritori, cât sunt de frumoși, grâul va veseli pe tineri și mustul pe fete. Cerți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Când terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii proces minciuni, visele mint,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 Ei îi voi aduce înapoi, căci mi-este milă de ei. Și vor fi ca și că niciodată nu i-aș fi lepădat, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, și voi asculta. Efreim va fi ca un vitez. Inima lor se va bucura ca de vin. Fiilor vor vedea lucrurile acestea și vă se vor veseli. Inima lor se va bucura în Domnul. Le voi fluiera, și voi aduna, căci ce am răscumpărat, și se vor înmulți, cum se înmulțeau din iară. Îi voi răsipi printe popoare, și voi aduce aminte de mine în țări depărtate, vor trăi împreună cu copiilor și se vor întoarce. Îi voi aduce înapoi din țara Egiptului, și voi aduna din Asiria, îi voi aduce în țara Galadului și în Liban, și nu le va ajunge locul. Israel va trece prin strâmtoarele mării, va lovi de mării și toate adâncimile Râului în el se vor usca. Mândria seriei va fi frânată și toiagul de cârmire al Egiptului va pieri. Îi voi întări în Domnul și voi umbla în numele lui, zice Domnul. Deschide porțile, libanule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 și pe ochiul lui cel drept, să-i se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. Procia, cuvântul Domnului despre Israel, așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de pe împrejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. De aceea, în ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei. Însă voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi urbi toți ca ai popoarelor. Căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor, Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștilor, Dumnezeul lor. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemne, ca o făclia prinsă sub snopi. Voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur prejur iar Ierusalimului va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David și casa lui David, va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirele spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plângea marnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jala din Hadadrimon în valea Megidonului. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit. Familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit. Familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit. Familia casei lui Levi deosebit. Și femeile ei deosebit. Familia lui și mei deosebit și femeile ei deosebit. Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. În ziua aceea, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului, un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice domnul Știrilor, voi stârpi din țară numele Idolilor. Ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei, Voi scoate, de asemenea, din țară, pe proroci mincinoși și duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, însă și părinții lui, îi vor zice, Tu nu vei trăi, ce ai spus minciunii în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Ci fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit Scoală-te Sabie asupra păstorului meu Și asupra omului care îmi este tovarăș Zice domnul știrilor. Lovește pe păstor Și se vor risipi Și îmi voi întoarce mâna spre cei mici În toată țara, zice domnul Două treimi vor fi nimicite Vor peri. Iar cealaltă treime va rămâne. Însă treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curăță argintul. O voi lămuri cum se lămârește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu. Și îi vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Iată, vine ziua Domnului, când toate prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile bagiocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, însă rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Ci Domnul se va arăta și se va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, sperăsărit. Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, sperăsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi, spre mieză noapte, iar jumătate spre zi.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 Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prezunească sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedepsa Egiptului și pedepsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prezunească sărbătoarea corturilor. În ziua aceea va sta scris până și pe zorgălei cailor, sfinți Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi capotirele de jerf înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului Oștierilor. Toți cei ce vor aduce jerfe vor veni și se vor sluji de ele. Ca să-și carnea și nu vor mai fi canaaniți în casa Domnului Oșterilor în ziua aceea.